A természet sorsszerűsége, ha bár véget nem érő körforgása örökké tarthat, a halandó lények számára csakis pusztulást vonhat magával. Ha igaz volna, hogy a végzet a történelmi folyamatok elidegeníthetetlen védjegye, akkor valóban igaz volna az is, hogy minden, amit a történelem során tettek, pusztulásra íteltetett. És bizonyos mértékig igaz is. Az emberi ügyek önmagukban véve csak a halandóság törvényét követhetik, a születés és a halál között leélt élet legbiztosabb, egyetlen megbízható törvényét. Ezt a törvényt a cselekvés képessége bolygatja föl, amikor megszakítja a mindennapi élet feltartóztathatatlan, önjáró menetét, amely korábban már megszakította és fölbolygatta a biológiai élet folyamat körforgását. A halál felé tartó emberi életidő elkerülhetetlenül a pusztulás és a megsemmisülés felé sodorna minden emberit, ha nem volnán képesek megszakítani ezt és valami újba kezdeni. Ez a képesség a cselekvés szerves részeként minduntalan emlékezteti rá az embereket, hogy bár meg kell halniuk, nem a halálra, hanem a kezdetre születtek. A természet nézőpontja felől szemlélve, a születés és a halál között eltelt emberi életidő kirívóan elütt a természeti körforgás megszokott rendjétől, a világmenetét látszólag meghatározó önjáró folyamatok szempontjából pedig ugyanígy a cselekvés tűnik csodának. A természettudomány nyelvén szólva ez a végtelen valószínűtlenség rendszeres bekövetkezése. Csak ugyan a cselekvés az ember csodatévő képessége. Amit a názáreti Jézus bizonyára igencsak jól tudott, amikor a megbocsátás hatalmát a csodatétel egyetemesebb hatalmához hasonlította, és a kettőt egyforma szintre az ember hatáskörébe helyezte. Az ő meglátásai erről a képességről, eredetiségükben és példanélküliségükben a gondolkodás lehetőségéről alkotott szókratézi fölismerésekhez mérhetőek. A csoda, amely megmenti a világot, az emberi ügyek birodalmát a természetes, rendes pusztulástól, végső soron nem más, mint a megszülethetőség ténye, amiben a cselekvés képessége ontológiailag gyökerezik. Más megfogalmazásban ez az új emberek születését, valamint az új kezdetet jelenti, amelyre az emberek születésüknél fogva képesek. Egyedül ennek a képességnek a tapasztalata hozhatja el az emberi ügyek birodalmába a hitet és a reményt, az emberi létezés két sarkalatos jellemzőjét, amelyet a görög antikvitás teljességgel figyelmen kívül hagyott. A hit megtartását igen ritka és nem túl fontos erényként semmibe vette, a reményt pedig a pandúra szerencéjében rejtőző bajok közé sorolta, csalfaságnak tartotta. Ezt a világba vetett hitet és reményt fejezi ki talán a legpompásabb és legvelősebb formájában az a három szó, amelyel az evangéliumok bejelentették az örömhírt. Gyermek született közénk.